Jó reggelt! Ez a Kejfej Jancsi élő lebonyolítású műsora 2025. december 12-én. Jövő héten, december 19-én mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás zárja a Kejfej Jancsi a 2025-ös évadot. Hogy aztán 2026-ban pontosan mikor jelentkezik, azt most még nem tudom megmondani. Azt nagy valószínűséggel majd a Kejfejáncsi Facebook oldalán fogom elárulni, ami, mint önök is tudják, üzenőfizetként is üzemel. A 2025 az valójában az átállásról szólt. Az átállásról, arról a Kejfe Jancsiról, amit megörököltünk még a 168 órától, és amely már nem volt azonos az eredeti élőlebonyolítású interaktív zenés Kejfe Jancsitól, tehát attól már egy alapvetően eltérő műsor volt. A kezdet kezdete még ugyan volt interaktivitás, meglehetősen alacsony fokú volt zene de azt meg letiltotta a YouTube, úgyhogy aztán lett egy egészen redukált változat, és ez az redukált változat, ez tovább redukálódott aztán szeptembertől, és lett ez az egyetlen kiadású Keifejancsi, okay, amely nagy valószínűséggel 2026 folyamán egy vagy két társat lehet, hogy nyer még a héten, mármint hogy egy héten legalább kettő legyen, de egyelőre ez még a jövő zenéje. Az az elképzelés, mely szerint három felé osztom magamat, és három különböző platformon jelentkezem, sokkal jobban bevált, mint azt gondoltam volna, független attól, hogy a legrövidebbet sajnos a kejfejjáncsi húzta, és nem véletlenül mind a magyar közöny, mind pedig a kontroll sokkal nagyobbad dobott, Elsősorban a nézettségen, mint amire egyébként a Kejfej képes volt, és mindaz, ami kísérletképen elsősorban a kontroll megjelent, másodszorban a magyar közönyön a legkevésbé a Kejfej Jancsit jellemezte, ahol a négy szereplő egészen addig, amíg a kontrollon való szereplésemet bemutatta előbb a Mandirer, majd a Magyar Nemzet, és akkor három szereplősé vált a péntek. Filippov Gábor, aki jelenleg valahol utazik az országban, és ennek következtében már rendelkezésre, de jövő héten lesz. Navracsis Tibor és Kis Ambrus, aki ma 8 órától lesz. Navracsis Tibor, aki nagyjából fél 8 órától, tehát 7-8 perc fogom. A hiányzó elem, ami a Városléges Zrt. volt, azt végül is más szereplővel nem pótoltam, hevenyészet formában, hol jegyzet hangzott el, hol, hát valami időkitöltő, valami, ami elsősorban azért volt, mert azért egy kialakult műsorstruktúrán változtatni meglehetősen nehéz. Ami a kontrollt illeti ott a Fiala az utcán nagyot alkotott, egyesek szerint, Reneszánszomat élem, ami azért nagyon furcsa, mert ugye maga ez a fiala az utcán, az egy merűben más megnyilvánulási forma, mint ami a Kejfejancsi. A Kejfejancsiban egy kezdetben még nem is volt olyan, hogy influencer, de egy influencerként megjelenő pacákoztotta az észt, elevezte a körülötten lévő világot, de elsősorban reflektált rá, ez lettem volna én, és az interaktivitás révén hozzáértő és még hozzáértőbb telefonok útján jelölte ki magának a helyét a Kejfej Jancsi a világban. Abból adódóan, hogy három eleme is megszűnt, az interaktivitás, a zene, és mi is a harmadik, nem, ez a kettő maradt ki, az élőle bonyolítás megmaradt, Ebből adódóan ezt az influencer jellegét elvesztette, és lett egy kvázi közszolgálati, ha hanem is hírműsor, de majdnem hírműsor. A Kékfeiencsiban jelentkező bakács pion, Csider, illetőleg a csintalan Horn, az átkerült a magyar közönyre, ahol lényegesen jobban teljesít, mint ahogy egyébként a Kejfe Jancsiban valaha is teljesített. A légkör az ugyanaz, és talán a fogadtatás is valamivel jobb, mint ami a Kejfej volt. És a számok műveletében az ember nem akar elveszni, az a közegamben én jelleg vagyok, az nagyon is számon tartja a számokat. Ennek következtében az ember kénytelen ehhez valamelyest alkalmazkodni, függetlattól, attól, hogy a minőséget nem feltétlenül jelzi. A Bakács-Csider-Pionféle műsor általában 10 fölött, a Csintalan Horn pedig 20.000 fölött teljesített. Ez képest az a néhány interjú, amely készült a Kontrollon, illetőleg a Fiala az utcán, 30, 40 és 50 ezres számokat hozott, amire a egy egyébként így egymást követő alkalmakkor teljesen képtelen volt és a fogadtatása is egészen más volt, mint amilyen korábban a Kejfejancsié volt, ami mondhatnám, hogy elgondolkodtatott, de legalább annyira elgondolkodtatott, mint amennyire összezavart, hiszen az előző 25 évemet nem szerettem volna csak csupán a fiala az utcán sikere miatt megtagadni. Egy biztos. Hogy a 2026-os év folyamán mindent el fogok követni, januárban, februárban, márciusban és áprilisban, hogy minél többször jelentkezzek. A Facebook, a KFJ üzenőfüzete sokkal gyakrabban lesz használva, egy élő kapcsolatot próbálok kialakítani önökkel, és mindenféleképpen nagyobb mértékben szeretném tudósítani önöket arról, amit én a világban érzékelek. Habár három helyen is megjelentem a korábbi egy helyet, én magam sokkal inkább visszavonultam a világtól. Ez egy látszólagos ellentmondás, de ezzel együtt így volt. Nem mondom, hogy bebújtam a csigaházamban, mert ez ebben a formában túlzás, de 2026 folyamán mindenféleképpen ki szeretnék onnan jönni, hanetán mégis visszavonultam volna oda. Tennék egy bátortalan kísérletet a nagyon messziről jött ember, feltámasztására, egyelőre nem úgy, mint ahogy korábban volt, tehát nem az akvárium volt klubját igénybe véve. Így aztán most arra kérem önöket, hogy akik hajlandóságot éreznek magukban arra, hogy egy élő lebonyolítású nagyon messziről jött embernek, vagy egy olyan nagyon messziről jött embernek, amely körülmények között készülés felvételről kerül adásba, nem feltétlen megszerkesztve legfeljebb akkor, hogyha nagyon sok benne az üresjárat. Tehát, hogyha valaki a hangját, arcát, véleményét egyaránt vállalja egy később rögzített időpontban, amennyiben beválik akkor egyébként ebben a négy hónapban többször is, azokat arra kérem, hogy névvel és telefonszámmal legyenek szívesek, jelentkezzenek. A döröpont, pont, tehát Kisdé Kiser pont, Fiala Janos, a nevem, kukac.gmail.com e-mail címen, annak érdekében, hogy ez a műsor lebonyolítható legyen. A körülményeket ismerve nagyjából 6-10 ember az, akikkel lehet egy alkalommal számolni, valószínűleg közelebb a 6-hoz, de ennyi emberre mindenféleképpen szükségen volna. Tehát még egyszer, akik úgy érzik, hogy névvel, Telefonszámban nem, arccal és hanggal képviseltetnék magukat annak érdekében, hogy a nagyon messzire jött ember vissza tudjon térni, ugyanabban a formában, ahogy korábban volt. Természetesen annyiban más, amennyiben 6 emberrel vagy 10 emberrel ezt a műsort másféleképpen bonyolítja az ember, mint amikor 50-60-an voltak jelen ott az akvárium volt Klubjában. Azok legyenek szívesek, küldjenek egy e-mailt, a dörö.fi a e-mail címre tüntessék fel a nevüket és a telefonszámukat, később felveszem belük a kapcsolatot. Itt szeretném elmondani, hogy ha bár olyan nagyon sok e-mailt nem hagytam válasz nélkül, ezzel együtt azt hiszem, hogy jelentős restanciám van, akiknek bármit megígértem a péklapáttól az utolsó esélyig, hogy dedikálom a könyvet, azok nézzék el nekem, hogy elfelejtettem, rövidre zárni ezeket a kapcsolatfelvételeket, legyen szívesek, ha még emlékeznek arra, hogy egyszer valamit kértek tőlem, írják meg újból ugyanerre az e-mail címre gmail.com, és akkor a restanciámat megpróbálom behozni. Ez a három megmarad, ami a magyar közönyt és a Kontrollt illeti, ott valószínűleg január elején már jelen leszek, ami a Kejfejjancsit illeti, elsősorban pénzügyi okokból, nagy valószínűséggel ott január második felében, minden esetre nem január legelején eh, kezdem a 2026-os évet. Azon gondolkodom, hogy van-e bármi, amit még feltétlenül szeretnék megosztani önökkel, de azt hiszem, hogy nincs. Úgyhogy nem marad más hátra, mint előre, és fölhívom Navacsis Tibort. Igen. A Veszprévi polgár? Így van, személyesen. Jó reggelt. Uh, utána a múlt hét kivaradt, uh, akár fogaskerék módjára is beszélgethetünk, uh, ami azt jelenti, hogy ön mond valamit, én kérdezek valamit. Az elmúlt két hétben, ha egyáltalán visszaemlékszik még az elmúlt két hetére, uh, ön mit talál a legfontosabbnak, de ebbe beletartoznak a lányai is, hogyha megoszt velük kapcsolatban bármit, vagy a magyar közélettel, vagy az amerikai Egyesült Államokkal, vagy olvasott valamit, olyasmire kérdezek, ami nem tudom, hogy micsoda, mert ez önön múlik. Mi volt az elmúlt két hét slágerlistájának az élén navracisztásnál? Hát a mi kettünk beszélgetése az ilyen, tehát, nem, tehát érti, nem kell nekem mindjárt azt mondani, hogy és akkor azt mondani, hogy hát de még felvezetés sem volt. Jó, akkor legyen a diótörő. A diótörő? Ami, igen, igen, Hol? ami egy nagy kedvenc operában. A nagy kedvenc és, és nagyon nagyon szeretem, és mindig várom, hogy láthassam, és láthattam, és ezért nagyon ödültem neki, hogy hogy van, nagyon-nagyon élveztem. Hagyad magával? A harmad magammal, vagy hogy, hogy fogalmazza? Igen, harmad. a te még három, az harmad magammal, ugye? Igen. A, Igen. Maga miatt, én. vagy a többiek miatt ment el? Uh, ma, hát magam miatt is mentem el, mert én nagyon szeretem a diót, Szeretem, igen, szeretem azt a balettet, szeretem az zenét, nem tudom, értem a magam miatt is. Igen. Hanyadik sor. Első emeleti első emeleti egyik Páholy. Kivette a jegyet? Pérnék. Mi van a második helyen? Jó, üzd mondjuk. Üzbegisztán. Ott mikor volt? Igen. Ott mikor volt? Hát még a két hétben belesél. Értem, azt kérdezem, hogy mikor volt. Múltét. Szerintem értem. hát próbálom összeszedni. Azért maradtunk el. Tessékkék. Azért maradtunk el, mert üzbegisztámban. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Üzbegisztánban először. Igen, igen. Szép. Hát, ö, szép, amit láttam, az szép, ugye Taskent és Samarkand volt, amit láttam. Taskent az, ugye uh, Samarkand az, ami a feltétel nélkül azt mondanám, hogy szép, Taskent is szép, de, nem a, de a Samarkand egy történelmi város. Taskent nem történelmi város, vagy a mai formájában, ugye volt egy, egy nagyon súlyos földrengés 1960 valamikor, 65-6 valamikor és az gyakorlatilag egyarult az, és helyette felépül egy új város, ami ma, a, ma az elmúlt 30 évnek köszönhetően, hogy az elmúlt 30 év következtében így amerikai városhoz hasonlít, mint, egy, mint számomra, mint egy üzbék város, egy közép-ázsiai város lenne, felőkharcolókkal, és a többi. Samarkand viszont egy fantasztikus történelmi hely. Ajánlom! Önnek is, hogyha tervez jövőben a akkor... Rendben van, majd Filipovék Filippovéknak mi Sri Lankán Jó. voltunk. Még azt ezelőtt, azt a borzalmas iszél. esőzés előtt. Igen. A, aha. Szavarkand az, egy, az iszlám kultúrának egy olyan központja, hogy időben akkor, akkori virágzással nagyjából, mint amikor a másik oldalon a nyugati végen a törököképpen Balkánt és Magyarországot hódítják meg lépésről lépésre, és nagyon szépen össze lehetett hasonlítani a, a mi tapasztalatainkat, ezt a katonai hódító iszlámot, és a Samarkandit, ezt a kulturális vagy értelmiségi iszlámot, vagy hogy fogalmazzak, egészen elképesztően. Nagyon van mire büszkének lennünk? Veszprém Város átvette a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 címet, amely Európa kulturális és Főváros a után újabb fontos mérföldkő a térség gazdasági és kulturális életében. Ez mi? Veszprém és a Balaton régió nagyjából ugyanaz a köre az önkormányzatoknak, vagy a településeknek, amelyek annak idején a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa programsorozatot megvalósították, a 2026-ra vonatkozóan elnyerték az Európa Sport Régiója címet. Ez nem teljes, hogy mondjam, ez, az Európa Kulturális Fővárosa az egy ilyen értelemben magasabb, presztizsű, vagy, vagy láthatóbb programsorozat, de ez is nagyon fontos, mert az európai sportélet szempontjából, ami nem a versenysportot, hanem az ilyen szabadidősportot illeti, az egyik legfontosabb. Én annak idején, hogy amikor biztos voltam, akkor többek között a sportért is feleltem, és ezért láttam, hogy ez milyen mértékben tud megmozgatni országokat, városokat, és nagyon örülök neki, hogy a veszprémények is arra adták a fejüket, hogy ezt a szemletésmérnyedték. 2026-ban. Különböző szabadidős rendezvényeket szerveznek a, a program jegyében, és ezt az Európai Unió láthatósággal látja el, tehát felígja el a figyelmet, a magyar kormány pedig támogatja a 2,5 milliárd forintja. Ez ugyanaz a régió, mint ami volt az Európa kulturális fővárosa, vagy más? Ez más. Más, mások a szervezők is, vagy más a, a kezdeményezésnek a, a lényege is, de, de Európai Uniós Program Európai Uniós Program, és, és ez is akárcsak az Európa Kulturális Fővárosa, amelynek az egyik jelentősége abban áll, hogy elnyeri az ember, és megvalósítja a programokat, a másik jelentősége viszont abban áll, hogy... A volt Európa kulturális fővárosok tartják egymással a kapcsolatot, tehát egy ilyen városhálózatot is kialakul. Itt is hasonlóképpen ez rögtön egy ilyen régiók közötti közösséget is jelent. Az nap, amikor elmaradt a Kettünk beszélgetése, mert ön elutazott Üzbegisztánba, megjelent önnel egy interjú a Mandéneren, ahol zömében, és ez nem a Mandéner kritikája, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából olyan témakörökben nyilatkozott meg, és nyilvánult meg, amilyen témakörökben korábban is megnyilvánult. Ugye felmerült az, hogy az volt az elvárás, hogy 2030-ra Magyarország az első öt, vagy hány legélhetőbb ország közé igen. tartozzon. És igen, aztán első abban. Az Európai Unió, első igen. Öt. igen. És aztán abban relatíve mindjárt el is vesztek az interjú készítőjével, mert hogy mit tekinthető e tekintetben a legboldogabb. Ország legérhetőbb legérhető, igen, igen. A legérhetőbb országnak elnézést, ugye hogy mit akar az élhetőség, kulturális állapot, állam-állampolgár közötti kapcsolat, most önt idézem, gazdasági fejlettség, spirituális, transcendens dolog, közmegegyezés lehetne arról, hogy egy élhető Magyarországot szeretnénk, amiben nagyon jól állunk ki a családpolitika, de például az egészségügy és az általános érzőlet terén rosszul, amely mutatja, hogy az élhetőséget, azt azért nagyon nehéz megfogalmazni még akkor is, hogyha azt megelőzően volt egy konferencia, ahol egyebek között erről is volt szó, az Egyensúlyi Intézet és más prominensek részvételével. Igen. Mit tekintünk élhetőségnek? Ön mit tekint leginkább Mi élhetőségnek? Igen, err, erről folyt a konferencia, és nagyon érdekes beszélgetések voltak. Én hajlok arra, hogy, hogy, hogy igazat adjak. A, a két, na, két kerekasztal beszélgetés volt. Az egyik annak a három intézetnek a vezetőjével folytatott kerekasztal beszélgetés, akik életőségi, életőségi indexeket készítenek, és azokkal dolgoznak. Ez a, a, az Egyensúlyintézet, Intézet, a Hétfa Kutató Intézet és a Századvég, és, és itt tulajdonképpen nagyjából konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az élhetőség, az persze életminőséget jelent, de, és ebből a szempontból nem csak materiális, anyagi összetevői vannak, de materiális összetevők is fontosak ahhoz, hogy élhetőségről tudjunk beszélni, vagyis kell bizonyos anyagi szint, az életszínvonal, bizonyos anyagi összetevő, és ez minél magasabb, vagy minél gazdagabb, annál jobb esély van arra, hogy élhetőbb legyen egy ország, de önmagában a magasabb életszínvonal, vagy a magasabb szintű gazdagság, még nem, Igen, er, nem jelenti egyértelműen az életléséget. Er, er, erről már korábban is beszéltünk. Annak idején, ugye ez az életkoromból adódik, meg a korábbi munkahelyemből néha el lehetett csípni egy-egy ilyen belső anyagot, mert ezek nem voltak publikusak, amelyek még 90 előtt készültek, és úgynevezett hangulatjelentések voltak, amely az ország hangulatát mérte föl különböző jelenségek kapcsán. Ön a közhangulatot ugye amikor azt mondja, hogy általános érzület terén, mondjuk azt, hogy az érz... általános érzet, az a közhangulattól nem teljesen idegen fogalom. Ha az újját a levegőbe tartja, akkor ezt az általános érzületet, ezt saját magára nézve hogyan fogalmazza meg, és mennyiben tudja ön függetleníteni magát a saját helyzetétől, és érzi át azt, hogy másoknak milyen a hangulata, különös tekintettel arra, hogy most ugye a badacsony-tomai közhangulatot a budapestivel és a tiszaburai közhangulattal együtt kéne tudni értelmezni, ami lássuk, be nem egy könnyű feladat. Hogy, tehát, hogy milyen most a közhangulat? Tehát, én szerintem. Hogy egyrészt, hogy milyen a közhangulat, másrészt, hogy a közhangulat. Tehát uh, Vajda Pierre elmondja, hogy adott esetben mit, miből kell fűzni de hogy a közhangulat elemei hogy állnak össze, az nem egy könnyű feladat. Mert ez egy egyéni érzet. Igen. Egyéni érzeteknek az de... összessége. Igen, igen. Szerint, igen, ez így van. De hogy ez milyen kölcsönhatásban van a közösségi hangulattal, és a közösségi hangulat mennyire alakítja az egyénit, és az egyéni mennyire a közösségit, ez, ez egy nehéz kérdés szerintem. De Magyarországon általában nem jó a közszangulat. De szerint, miért? Mi nem vagyunk egy jó kedvű. De most, ennek, tehát, ha most ah, megnézzük ezt a ér... Takács Péter történetet a János kórházzal, a nélke, igen. Én, van, jó hogy elvesznénk a részletekben, Navracs igen. és Tibor leíratában, az a történet, miről szól? A mit várunk el az államtól. A polgár mit vár el az államtól. Ugye nekem a klasszikus, ez amit ott is elmondtam, aztán már ebben a beszélgetésben is elmondtam. De János Kórház kapcsán mit kéne az, az, a polgárnak elvárni az államtól, ha az államtól vár... igen? Nem, nem, nem, nem, nem, János kórház kapcsán. Az élet kapcsán Értem. mit kéne elvárni a okay. ne, Ez azért, mert ez tehát egy általános attitűd. János kórház az egy lábjegyzet ebben a, a, a magyar ember, azt várja el az államtól, hogy oldja meg az összes problémáját. Neki, mint állampolgárnak lehetőleg ne kelljen fizetnie adót, ugyanakkor az állam a legteljesebb szolgáltatásokat, a legmagasabb színvonalon nyújtsa számára, úgy, hogy közben őt a választási szabadságában semmilyen formában ne korlátozza. Ezt várja el a magyar ember az államtól, az élettől azt várja, hogy lehetőség szerint ő neki ne nagyon kelljen küzdenie, és ennek a küzdés alóli mentesítést az állam oldja meg. És ebben egy része a János Kórház, meg az összes többi kórház, az egészségügyi ellátórendszer, az oktatási rendszer, a, a közszolgáltatások, minden. Tehát azt hogy mit várunk el az államtól, mondom, és az elnézést ismét szobahozom, a Magyar Vestager-t, de egy Dán egyébként, kiegyensúlyozott, boldog életet élő volt biztos, aki ráadásul abból az országból származik, amely rendre nagyon jól szerepel az életőségi és boldogság boldogságindexeken. És amikor megkérdeztem tőle, hogy ez szerinte azért van-e, mert Dániában az egy főre első nemzeti össztermék mennyivel magasabb, és a többi Európa egyik leggazdagabb országáról van szó, akkor azt mondtam, hogy szerinte nem, szerintem itt arról van szó, hogy a dánok mérsékelt elvárással vannak az élettel szemben. Ezt... Ők úgy gondol... Én ezt értem, de azért lássuk be, hogy ez most ide egy panelként beemelt elem. Ön azt mondta, hogy a János kórház nem egy rossz példa. Én azt kérdeztem, hogy János kórház és a közhangulat viszonyát Navracs és Tibor leíratában hogyan lehetne megismerni? Mi az a túlzott elvárás a János kórházzal szemben, amit egyébként a magyar állampolgár rosszul fogalmaz meg, és neki ezügyben többet kéne vállalni a magára? Na most ez az, biztos, hogy nem fog belemenni négy hónappal a választások előtt. Hogy, hogy, hogy ez, mert én látom magam előtt a másnapi címlapokat, hogy is ugyan oktatja ki a polgárokat. De ha megnézzük ezeket a, a kommenteket, az észrevételeket, akkor az újság címeket, újságcikk címeket, akkor azt láthatjuk, hogy az, hogy egy állami működésnek, egy intézményi működésnek is vannak hibái, és itt most nem a bűncselekményekre gondolok, meg a visszaélésekre, egyéb ilyenekre, hanem működésben adódó probléma nevezetesen, elromlik egy műszer, és mondjuk négy napon keresztül nem működik, mert nem tudják egész egyszer négy nap alatt megjavítani, ez a magyar ember számára felfoghatatlan és és botrányos, és elképesztő, és borzasztó. Miközben én tudom, értem nyugat-európai országok, országban országokban is, több számban is fogalmazhatok, a magyar állampolgár, vagy a magyar állam által nyújtott közszolgáltatások legalábbis nem rosszabbak az európai átlagnál, legalábbis nem rosszabbak az európai átlagnál, Néhány területen megkockáztatom, hogy jobb színvonalúak, mint egyes európa Európai de akkor szolgál, abban maradunk, hogy április követően megkérdezhetem öntől, hogy mi a János Kórházi történet a napot. De én szerintem most is elmondtam. Megpróbáltam úgy, nem úgy megfogalmazni, hogy abból az jöjjön ki, hogy kioktatok egyes én polgárokat. Nekemben igaza külön van, de nekemben de... hát én ezt én... próbáltam meg, Tehát szerintem, akkor úgy fogalmazok, szerintem túl sokat várunk, emberek által létrehozott rendszerektől. Mi magunk emberek vagyunk, mi úgy gondolom magunkról, hogy természetesen hibázhatunk, hiszen mi emberek vagyunk, de az általunk létrehozott intézményektől, közszolgáltatásoktól elvárjuk, hogy teljes egészében hibátlanul működjenek, hiszen úgy mond, a mi pénzünket fogyasztják el. De ez... De jó, állítólag mi beszélgetni fogunk a Sopron-Festem valamikor június folyamán. Igen? Egy, egy kérdés már oh. többé-kevésbé legjobb. Én lehet még tűnni. nem tudok róla. Hát megegyeztünk, megegyeztünk benne, hát én még igen, szó is jó, mondom, jó, de ez, egy... a szervezők is kellene. Igen, de a szervezőkről is beszámoltam, hogy ők bírják a, a, a, a támogatást. Tehát bírjuk a támogatást az ismétlést illetően. Azt kérdezem öntől, hogy a Fővárosi Önkormányzat csődjének elkerülésé szolgáló hitel nyújtásáról való törvényjavaslat, az vajon miért nem a nemzetgazdasági miniszter vagy a közigazgatási minisztérium égisze alatt születik, hiszen ez egy alapvetően önkormányzatokkal és az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatos törvényjavaslat egyelőre, ehhez képest a miniszterelnök helyette sopta be. Egyrészt ő, tehát az, hogy kiadja be, ez teljesen technikai kérdés, hogy miért nem a közügyösetes, azt nem tudom, hogy miért nem a nemzetköziósági miniszter, azt meg tudom mondani, hogy miért nem én, egész egyszerűen nem voltam itthon. Ezért én nem is ismertem teljes terjedelmében a, a szabályozást, erről volt szó, meg egyeztettünk, de én nem voltam üzletbiztánban, amikor ez készült a törvényjavaslat, és ezért én is azt kértem, és az a döntést is született, hogy lehetőség szerint olyan ember vigye, aki, aki ismeri. Ott is volt, és a kidolgozásában is részt vett. Amellett ez minket kevésbé érint, annyiban érint, hogy fővárosi önkormányzat, valóban inkább a nemzettsági minisztériumot érint, hiszen önkormányzat finanszírozásáról van szó. Azt kérdezem Öntől, hogy annak van-e jelentősége, hogy a főváros 2025-re vár segítséget, ez pedig 2026-tal kapcsolatos, hiszen semmi olyan eleme nincsen, ami egy 2025-ös támogatást jelentene, amit egyébként vagy igénybe vesz a főváros, vagy sem, már pedig a fővárosnak december 31-éig kell nullszadós folyószámla hitelprodukálnia. Tehát ez egy olyan jövőre vonatkozik, amely jövővel kapcsolatban még nem kért segítséget a Fővárosi Önkormányzat. Ezt én rosszul látom, vagy ha nem látom rosszul, akkor ennek mi lehet az oka? Tehát van jelentősége, szerintem is 2025-öt még meg kell oldani. A törvényjavaslat szerintem azt célozza, hogy a hosszabb, ugye maga a törvény, már az elfogadási eljárásából adódóan, meg a hatályba lépéséből adódóan is nem, tud, nem tudja azonnal kezelni, bár jövő héten zárószavazás lesz róla. ha jól tudom, igen, jövő héten szerván zárószavazás lesz róla tervek szerint, de magában az már ugye december 10 nem tudom hányadika, 18 éjt. talán, vagy 19, 17. Az már, az már nem fogja tudni valószínűleg megkezelni a hatályba lépésével. Ezt, ezért a 26-os év, az szerencsések, az szabályozza a törvény, időközben pedig a 25-ös évet valahogyan meg kell oldani majd. Igen, ez, ez megfajnak, a, amennyire én tudom, a kormányon belül Ön is, a részleteit ismeri, vagy ne kérdezzek részletekről? Nagyjából ismerem a részleteket, de teljes technikai részleteit, illetően nem ismerem, de nagyjából tudom, mik a megoldásunk, mert az előkészítésben, részt vettem, de hogy pontosan a szabályozás milyen formában valósult meg, azt, azt nem... A Ugye arról ír ez a javaslat egyelőre, hogy a főpolgármester hogyan fordult Magyarország miniszterelnökihez, leír egy viszonylag hosszabb történetet, ami egyébként törvényjavaslatok esetében azért relatíven ritkán fordul elő, és arról szól egyebek között, hogy amennyiben a főváros megfelelő módon kiéri hitelt, akkor annak a hitelnek az elbírálása, részletei hogyan történnek, független attól, hogy a kormány határozatban állapít meg olyan különböző részleteket, amely részletekről ez a törvényjavaslat egyébként nem szól. De én nem ezekről a részletekről kérdezem, hanem arról, hogy a fővárosi kormányhivatal is egyébként kezdeményezhet ilyen hitelfelvételt, miközben egyébként, mert annak objektív okát látja, miközben egyébként a közgyűlés vagy a főpolgármester ilyet nem igényel. Ez a gyakorlatban hogyan bonyolódna? Hogy hogyan jönne létre? Ezt így hogy gyakorlatban, hogy, hogy mi történt. Ezt gondolom, hogy a Főispán jelzi a törvényességi felügyelőti eljárás keretében, hogy a főváros működőképességét veszélyezteti adott esetben a pénzhiány, és kezdeményezi a finanszírozás megoldását. De mint egy átnyúlva a fővárosi közgyűlésen? Mint egy átnyúlva a fő Van ilyen egy példa abban az esetben, hogyha a fővárosi közgyűlés Például jogszabályellenes ellenes lépést tesz akkor, mint egy átnyúlva a fővárosi közgyűlésen, a fővárosi hivatal intézkedés. Én ezt értem, de ami a hitelfelvételt illeti, mit tud látni a fővárosi kormányhivatal, amit nem lát a közgyűlés, és a közgyűlésen átnyúlva kezdeményez a hitelfelvételt, amit egyébként a közgyűlés nem kezdeményez. Ezt én most erőre nem tudom ennek megmondani, hogy mit lát a, a fővárosi konányú láthatja a főváros gazdálkodását, az államkénysztár is látja a főváros gazdálkodását, hiszen a számla vezetés révén betekintik a vezetésébe, tehát ezáltal ő ezt ismerheti, hogy itt most konkrétan milyen eset fordulhat elő ez, a törvényszabályozás mindig általánosabban mindig És ez valamilyen tartalmasz. előtte való párbeszédet feltételez a fővárosi és a kormányhivatal között, vagy a kormányhivatal egy bizonyos szituációban egyszer csak tesz valamit, amivel szemben a fővárosi közgyűlésnek nincs is jogorvoslati lehetősége. Biztos vagyok benne, egy párbeszédhez de hogy mindig van a fővárosi kormányhivatal és a fővárosi önkormányzat a között párbeszéd, hogyha ezt hangnemét tekintve nem is mindig barátságos. De... Tehát itt egy olyan rendszer van, amiben igen, van, van párgasztít, tehát biztos, hogy benne, itt is kell, hogy legyen A másnem egy vita előzi meg a hitelfelvételének szükségességéről ezt a lépést. Gémesi György beszélt arról, hogy nemcsak a főváros került pénzügyi-gazdasági krízisben, hanem az egész önkormányzati rendszer jutott válságba, és szóba került, hogy több tucat település került csődhelyzet közelébe. A kérdés az, hogy ezzel kapcsolatban mire a kincstárhoz kell fordulni, hogy melyek ezek a települések, mert ugye egyébként kérdezték a közigazgatási minisztériumtól is, de a közigazgatási minisztérium az a kincstárhoz irányította az újságírókat, amely egyébként még nem válaszolt nekik. Ez a több tucat Igen. településről mit lehet tudni? közel 30 költségvetési biztos van településeken. Igen, azért ezt tudni kell, hogy 3200 önkormányzatok van Magyarországon, tehát a, a több-tucszer település, a 30 település, az ugye jelenti az 1 át kevesebb mint 1 százalékát az önkormányzatoknak. Tipikusan azt lehet tudni róla, hogy tipikusan 2000 lélekszámnál kisebb, Azon, hogy tipikusan vannak, mindjárt mondom, vannak más példák is, Stifikusan 2000 lélek számlán kisebb, olyan településekről van szó, amelyeknek nincsen adó adóbevételű. Viszont ebből adódóan nem megoldott a, a független finanszírozásuk, már az államtól független finanszírozásuk, és nem tudják ellátni a rájuk néző kötelező feladatokat az állam által nyújtott normatívából. Ilyenek vannak, ez valóban egy, egy komoly problémát jelent, és ezt, ezt majd meg kell oldanunk, amikor az önkormányzati rendszer finanszírozását eltekintjük. A másik része olyan városok, vannak köztük megyei jogú városok és vannak sima városok is, amelyek, amelyek például a közösségi közlekedés finanszírozása kapcsán jutottak el a fizetőképességük, határáig, vagy legalábbis a veszélyzónáig, ugye ma úgy szól az önkormányzati törvény, amikor az önkormányzat a kötelező feladatait meghatározza, hogy egyedül a főváros esetében határozza meg kötelező feladatként a közösségi közlekedés fenntartását. Ez egy régi vita egyébként, miközben vannak olyan önkormányzatok, amelyek, amelyek fenntartják önként vállal feladatként a közösségi közlekedést, és Egyedül ezt nem tudják finanszírozni, nem tudják finanszírozni. De különböző oka benne, szerintem sem jó az a törvényi megoldás, amelyik egyedül a fővárosnak ad ilyen kötelezettséget. Tudok olyan városról, ahol a város két végpontja között, Salgó-Tarján például, ahol a város két végpontja között, közel 30 kilométernyi távolság van. És itt értelemszerűnek tűnik az, hogy akkor, akkor itt is legyen a közösségi közlekedés feladat. De ma nem elég rugalmas a törvényi ebben a tekintetben, és így ezek a, ezek a városok ilyenkor kerülhetnek pénzügyi zavarba, főleg, hogyha, mondjuk, Szagotályán esetében, ugye szintén az adóbevételek nem olyan mennyiségűek, hogy ebből finanszírozni lehetne. Pénzügyi biztos mit tesz? A pénzügyi biztos, ugye, ja és akkor miért az Azért, mert a jogszabály azt, azt mondja, hogy ebben az esetben, ha a bizonyos mutatók teljesülnek, akkor az államkinstának automatikusan mérlegelés nélkül pénzügyi biztos kell kirendelnie, ő kimegy az adott önkormányzat, vagy bekéri a költségvetési adatokat, a költségvetés végrejátásával kapcsolatos adatokat, és javaslatokat tesz a takarékoskodásra vagy a lépéseket tesz, tehát mit tudom, mondja azt, hogy hát, ha ilyen anyagi helyzetben van a város, akkor ezt és ezt nem kellene feladatként ellátni. Vagy akkor az iparűzési adót, amelyik mondjuk 0,1 os fel kéne emelni másfél százalékosra, hogy a bevételeket növelje. Vagy, tehát átnézni a gazdálkodást, és javaslatokat tesz az önkormányzatnak, hogy uh, hogyan kellene uh, a, De a bizony, lépészet lépészet kormányzat szervezetéhez és működéséhez képest, hol helyezkedik el. Kívül. Kívül leszem. Tehát ő egy olyasmi, mint egy mint a, hát, mint a kancellár. Az egyetemen mondanám. Tehát a kormány által oda küldött pénzügyi biztos, aki, a, aki kívülről ad tanácsokat az önkormányzatnak. De ezek tanácsok, annak, pedig akiből. ezek olyan megnyilvánulások, amelyeket az önkormányzatoknak figyelembe kell venni, és nincs mérlegelési joguk? Egy önkormányzat elkezdheti vitatni a pénzügyi biztosnak a javaslatait, de hát... Ugye a kancellár egy egyetemen az, az egy viszonylag objektív szituáció, a pénzügyi biztosnak a helyzete az legalább ugyanilyen fix az önkormányzatok működését illetően. Hát, Abban az esetben, hogyha csődközi helyzetben van az önkormányzat, akkor igen, igen. Szóval megelőzés szempontjából van. Ugyanebben a cikkben szerepel az is, hogy ez a 24.0, kérdeztük Nagy Mártól nemzetgazdaság minisztert, mire költötték azt a 360 milliárd forintot, ami a fenti jobb címen vontak el. Szolidaritási hozzájárulás a miniszter először érdemben nem válaszolt, majd azt állította, hogy ezt közvetlenül nem a kis települések fejlesztésére fordították, hanem bekerült a központi költségvetésbe. Ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel erről is április után fogunk beszélgetni, de ugye itt a szolidaritás szót akkor törölni lehet, hiszen ha a költségvetésbe kerül, akkor az onnan való szétoztása az nem feltétlenül a szolidaritás alapján történik. Én itt. Hát ez azért, én, én ez ügyben azért nem fogalmat meg véleményt, mert ez egy végig vita a kormányon belül, de erről is beszéltünk már Igen. Még annak idején a pénzügyminisztériummal, és az egykor volt pénzügyminiszterrel, Varga is hosszas vitát folytattam a kormányon belül erről, mert én is úgy gondolom, hogy a szolidaritási vezetés, én készséggel elhiszem, és akkor is elhittem, az akkor pénzügyminisztériummal, a minisztériumnak, azt az érvét, mi szerint ők ezt a a szolidaritás megvalósítására, tehát a felzárkóztatlandó térséget fejlesztésére fordítják a költségvetésen belül, csak szerintem jó lenne, hogyha erről lenne egy olyan papír, egy olyan eljárás, ami ezt biztosít, bizonyítani biztosítani is tudná az érdeklődők számára. Tehát én pont azért szeretném a szolidaritási hozzárulás beszedési és folyosítási rendszerét átalakítani, nem szükségszerűen sok módosításában gondolok, meg összegek módosításában, de arról is lehet szó. De az eljárásban mindenképpen, hogy a befizetők azt lássák, hogy az ő pénzük valóban szolidaritási célokra Megy, és meggyőződésem az, hogy a polgármesterek ebben az esetben egyébként sokkal kevésbé vehemensen elleneznék az egész szolidaritású elvesi lánynak, hogy ez a pénz, amit, amit ők befizetnek, ez hol hasznosul az osztály, még felzálkozhatnak a térségében. Végül, de nem utolsó sorban azt kérdezem öntől, hogy szintén a Mandiner cikkben ez egy hosszú fejezet, de ennek csak egy apró rovatát nyitnám meg. Jövőbeli megbékélés az Európai Unióval is szorgalmazná, szól a kérdés. Lassan úgy tűnik, mintha a kormány inkább az Egyesült Államokat választaná az EU helyett, most épp nekünk járó állam a rossz viszony miatt blokkolt uniós források helyett, amerikai pénzügyi védőpajz segíthet ki minket. Vajon ez a védőpajzs aztán később a politikóban való? Trump megnyilvánulás kapcsán nem igényele korrekciót. Ugye időben hamarabb van a mandin és utána volt a politikó. Igen, igen, igen, igen értem. Én talán is úgy gondolom, hogy a hogy függetlenül attól, hogy, hogy nyilván most sokkal az ideológiai szimpátia, meg az adott esetben a mentalitásbeli hasonlóság szempontjából is uh, fontos, az Egyesült Államok mostani uh, felállásában, de az Európai Unióval, mivel tagjai vagyok az Európai Uniónak, szerintem gyűlőnek kell jutnom. Tehát én továbbra is úgy vagyok, hogy nem megsporolható az Európai Bizottsággal, vagy annak elnökével egy, egy olyan tárgyalássorozat, amely valamilyen formában keretek közé tereli azokat a vitákat, amelyek a magyar kormány és az Európai Bizottság között zajlanak. Bármilyen nehéz is ez, de ezt szerintem el kell és meg kell csinálni. Nagyon szépen köszönöm. Nem mondom, hogy innen folytatjuk, de valahonnan innen folytatjuk a jövő héten, Jó. amelyben az évben az utolsó alkalom lesz. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. köszönöm. szépen. Viszont a kelemesség Viszont önöket pedig arra kérem, hogy amit a legelején mondtam, hogy amennyiben később részt vennének egy nagyon messziről jött ember felvételén, vállalnák az arcukat, a véleményüket, egy élő lebonyolítású vagy szerkesztett műsorban, abban az esetben el legyenek szívesek, küldjenek egy e-mailt a nevükkel és a telefonszámukra. Ez 2026-ra vonatkozik. Az e mail cím: döröpontfialajanos gmail.com elérés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem szeretnék elveszni a részletekben, már pedig minden részletnek jelentősége van. Kis Ambrus főigazgató, a 12-e van december 12-e, nagyon egyszerre megfogalmazva. Mi a helyzet? Hát várjuk, hogy mi a helyzet. Ugye ezen a héten is több esemény történt. Ami lehet, hogy ellentmondásosak, de hát majd meglátjuk, hogy mi a vége. Ugye csak vissza, mert van történetünkben ilyen előző mi volt az elmúlt Egy részekben. És nem bele, mi volt történt. az elmúlt részekben, köszönöm szépen. Ugye azt mondtuk, hogy akkor tudjuk ezt az évet zárni, hogyha, és ez volt a miniszter, amit neki levélben, hogyha szolidaritási hozzájárulást nem szedik be ebbe az évbe, ha megkapjuk az úgynevezett troli pénzt, és megkapjuk a közlekedési, közösségi közlekedési normatívát. Tehát megérkezik a számlánkra. Ugye a, mind a trolipénz? aztán mindegy, kicsit a közösségi közlekedési normatíva kapcsán, hogyha valami fényderengene az alagút végén, hiszen a kormány azt mondja, hogy ezt megkapjuk. Hogy meg is érkezik, azt mondja, hogy várjuk ki, hogy megkapjuk ezt a forrást. A szolidáltás hozzájárás kapcsán, ugye meg azt mondták, hogy hát abban nem tudnak segíteni, ezt? azt ők be akarják hajtani. E pedig még a háttérbeszélgetés arról beszélt, hogy akár még akkorábbit vissza is utalhatnák. Épp igen, hiszen ugye a döntés, a döntésekből ez következnek. De nézzük azt, most egyelőre négy elemből, talán kettő akkor megvan. Van még két elem, ugye egy jövőben uh, ható esemény, amikor a decemberi szolidaritási hozzávlást, volhatják le, és van egy múltbeli esemény, ami már megtörtént. Nyilván ebben az esetben ebben maximum valami fajta Euh, pénzügyi megoldás lett a kormány részéről. De hát még 12-e van, még van 19 nap ebből az évből, amíg tud valamilyen módon rendeződni, hiszen még egyszer mondom, 2025 kell megoldani. Aki megoldja 2025 problémáját, az vége problémáját, az 2026 választásig tartó időszakot is oldani. Ugye arról van szó, ha rosszul fogalmazok, már kiabít, hogy van egy folyószámla hitel, amely folyószámla hitel december 31-éről elsejére biradóra nullán kell, hogy álljon, és ezen a folyószámla hitelen jelenleg olyan 33 milliárdos mínusz van. Néz ki? Igen. Hogy Igen. Mennyi most? Most mínusz 9,5 milliárd. Hogyan lesz 33? Hát ugye azért még kifizetések vannak a BKK felett tehát a közösségi közlekedés fele, Ugye ennek a része ez a 12 milliárd forint például, amit ugye nekünk tovább is kellene utalnunk, ők pedig ugye számolnak a másik oldalon, hogy ez megérkezik hozzájuk. Nyilván van még kamatkifizetése ebben az évben, e, e, még cégeink felé vannak fe, e, bent a számlák, amiket tologattunk magunk előtt, tehát ezek a, ezekkel jutnánk el sajnos, illetve hát az aszolidatási hozzájárulás, ami önmagába 6,3 milliárd mínuszt jelentene, ezek még mind-mind-mind terhelnék a számlánkat. Ez a 6,3 milliárdra úgy tekint, hogy jótékonyan megfeledkezhet róla a kormányba. Ez nem jótékony megfeledkezés. Én ezt értem, és... csak ugye... Valamilyen módon, ezt vagy így vagy úgy, de hogy ne emeljék le a számlánkról. Ugye ön egy komoly ember róla, ugyanezt nem biztos, hogy el lehet mondani, de azért ez, ami zajlik a főváros kapcsán, ez ne haragudjon maga a vicc, tehát tegnap Karácsony Gergely beszélt arról az egyenes beszédben, amit egyébként ön is mondott, hogy önök a fűváros helyzetét különböző Facebook posztokból olvassák ki, de ráadásul olyan Facebook posztból, amely nem feltétlenül következik a kormányinfón elhangzottakból, tehát ez valami olyan kvász, amit nekem, ha tetszik, értenem kell, ha meg, ha tetszik, nem kell értenem, és ezek után olyasmit kérdezhetek, amit akarok, mert eddig ugye arról volt szó, hogy jogszabályok intézik ennek az országnak az életét, most pedig ott tartunk, hogy Facebook posztokban olvasnak ki jövőt, ami ne haragudjon, szerintem abszurdum. Az egyetértek, de hát ez egy olyan, mint az úri szabóság, hozott anyagból dolgozunk. Nem tudunk más csinálni ezzel a helyzettel, tehát hogyha azt látjuk, hogy minthogyha lenne egy megoldási irány, akkor elindulunk abba az irányba, hogy ezt egy kormányzati megszóló Facebook postjából olvassuk ki. Tehát, hogyha a kormányinfón azt mondja, Gulyás Gergely, hogy el kell menni Sopronba, a uszodába és ott le kell úszni 1500 métert, és aztán a szaunánál találkozunk, akkor leúsznak 1500 métert, és a szaunánál találkoznak, mondván, hogy ez hangzott el a kormányinfón. És hogyha ez segít a megoldásban, és a végén ettől lesz működés a közszolgáltatásoknak, ha ez az ára, akkor Húzzunk Sopronba 1500 -t. Ha azt mondom, hogy ez komolytalan, akkor azt mondja, hogy komolytalan, de ha a túlélésnek ez az ára, akkor ezt a komolytalanságot is vállalni kell. Hát most meg kell próbálnunk. Tehát nekünk minden olyan lehetőséget, amivel a végén lesz forrás, ahhoz, hogy a közszolgáltatások stabilan működik, meg kell ragadnunk. Jó, hát annak idején, amikor apám még bridge akkor apámnak volt ez a visszatérő kérdése: hogy játsszunk vagy hülyeskedünk? Ez itt most a hülyéskedés kategóriája. Miért Hát, mert Facebook posztokból és kormányinfóból következtetéseket levonni, az egy abszurd dolog, függetlenül, hogy Magyarországot hányszor azonosítják abszurdisztánál. Én értem azt, amit ön mond, de egy hivatal működését erre alapozni, egy főváros működését erre alapozni, hát azért egyezünk meg, hogy nem túl szerencsés, függetlenül attól, hogy ahogy ő mondja, úri szabóság hazott anyákból dolgoznak. De hogyha megvan egy lehetőség, amit meg, próbálunk megragadni, lehet, hogy ez valójában nincsen, mert aki a Facebook posztot írta, videót felmondta, az nem volt tisztában az információ minden Jó, részében. menjünk akkor ide. Mennyivel konkrétabb és mennyire biztatóbb Szent Királyi a Facebook posztja, mint ami elhangzott a kormányinfon? Hát mi erre építettünk, hiszen időrendbe Ebben azt szerepel, hogy kifizetik a pénzt és megkapja a közlekedési... Hát is és meg is érkezik a számunkra. A pénzre hány éve várnak? Kettő. Annak mi nincs kamata? Mert mi nem tudunk inkasszálni ellenbe a kormányjal. Tehát ez nem inkasszállás, ez egyszerűen csak egy konstrukció, ha valamit nem fizetnek ki. Hát igen, csak úgy azt mondja a kormány, hogy az EU-s forrásból füzeti, amikor a távolítási az EU szerződést adó, megköti. ő tudja, hogy az, az... az EU-s forrásból egyébként ez a pénz befutott? De nem, mert ugye ez tólagos elszámolású. Hogy... De mi az, hogy befutott? Tehát Te... ugye az európai, ez nem ilyen, hogy befut az EU-s pénz. Mi történik? Az Európai Unió, az Európai Bizottság ad előleget Így. a kohéziós források felhasználására Így. a magyar kormánynak. Ugye ez egy előleg, tehát nem konkrét projektekre adja, hanem azt mondja, ebből az előlegből tudsz finanszírozni. Így. Magyar kormány végszámlákat, tehát azt mondja, hogy befejeződött ez a beruházás, el tudok vele Befejeződött? A megvettük, ezt beadta is érzése, számla, Ugye akkor tudjuk beadni a számlát. Mi, hogyha van szerződésünk a kormányja. Én ezt értem, de hogy a kormány beadta a számlát, arról tudnak. Még egyszer mondom, a számlát mi állítjuk ki, hiszen mi vásároltuk a troli járműveket. Ezt a számlát kifizettük. Igen. Ezt a számlát akkor fogjuk tudni átadni a kormánynak, hogy tessék, kormány, itt Igen. a számla, hogyha megkapjuk tőle erre a szolgáló pénzt. Megköti hozzá szükséges papírokat, és akkor át tudjuk neki adni. Addig nyilván nem fogjuk odaadni általunk kiállított és kifizetett számlát. Én ezt értem, de ezek a trolik, ezek ajándékba érkeztek? Mondom, ezt a trollikat kifizettük forintból. Igen. Mert hogy jött a troli, jött vele együtt a számla Ki, kinek, kinek fizették? Aki a trollit szállította. Száll... Igen. És akkor ezeket a trollikat, amikor leszállította, meg kifizettük, akkor ő adott erről egy, egy számlát. számlát. Ezt a számlát tudunk elszámolni, ha megkapjuk az uniós támogatást erre, és akkor átadjuk a magyar kormánynak, aki ki tud robogni Brüsszelbe, és azt tudja mondani, hogy van egy végszámlám, tessék utalni nekem a pénzt. Ez, ez, a, ez a számla most hol van? BKK-ban. Mi a függvény annak, hogy átadják a... Kifizessék nekünk. De hát ugye előbb az szokott lenni, hogy előbb az ember a számlát benyújtja, és azt követően fizeti ki, ugyanez vonatkozik a közlekedésre. December 12-e van, 31-ig ígérte akkor kormány, hogy kifizeti. Nekünk teljesen mindegy, hogy azt melyik pillanatban adjuk el, de a számlával akkor tudnak ők elszámlni az Európai Bizottság fel, hogy ők ezt kifizették felénk. Miért húzza a kormány két éve ezt a történetet? Ezt egy fél órában ezt megkérdezte volna a beszélgető partner jöttél, akkor ő tudott volna rá válaszolni. válaszolni. Akkor majd legközelebb fogom kérdezni. Azt, hogy ezt a kormánynak a Magyarország pontosabban mondva, az unió, kiz, az unió kivizeti arra mi a biztosíték? Ez benne van az operatív programban. 2022 óta erről megállapodott is miniszter, a főpolgármester és átletesen az Európai Bizottság, hogy a magyar kormány olyan operatív programot ad le, amelyben ezek a projektek benne vannak. Mert ugye ő azt mondja, hogy olyan 22-ben járunk időben. Olyan projekteket, olyan operatív programot támogat, amiben nem hagyják ki teljes mértékben Budapestet, és valamilyen módon Budapestnek a, a nem is támogatása, de ö, hozzájárulása van ehhez a, a projektelemekhez. Ezek a trolik, ezek a villamos projektek, villamos infrastruktúrás beruházások, lakhatási projektek, szociális projektek, ezek mind-mind részét képezték ennek a 300 milliárd forintnak, amiről folyamatosan beszélünk. Ennek egy eleme ezek a toliknak a beszerzés, ami már rég megvásároltuk, hiszen meg kellett, ki kellett fizetni, hiszen szerződtünk rájuk, leszállították ezeket a toriárműveket, azzal a hiszemben fizettük ezeket ki, hogy hamarosan megérkezik hozzá az uniós forrás, és ez most talán decemberben meg is történik. Eddig mi volt a válasz, hogy miért nem fizették ki a Trolli pénzt két éven át? Erre mi volt a válasz? Volt, kormányhatázat rá, majd kifizetjük, kormányzati döntés szükséges, ilyenek voltak. Ez nem peresíthető? Hát nem tudunk indítani, hát most lehet, hogy egy ilyen... Ha teljesen elállnának tőle, akkor majd egy ilyen olyan pert, amiben a, a, azt a hitet keltette a kormány, hogy ez kifizeti, és ennek függvényéből vásároltuk, meg lehet, hogy egy ilyet lehetne, ezt most nem vizsgáltuk meg, de abba a tekintetben most erre kamatot fizessenek, mi nem tudunk inkasztálni a, a, a kormány számláját. Tehát támogatási szerződést kell kötni, és ki kell fizetni. Saját magára részve ezt a kötelezettséget. De hát a kormánynak sok ilyen határozata van, amit meghoz, és utána nem tart be. Hát ez önnek evidens, mert az önpraxisában benne van, én mindegyikre rá csodálkozom. Ezt értem, még ez van? A közlekedési pénz. Igen. Amiről azt lehetett tartani, ugye arról lehet tudni, hogy ez már régóta a fővárosnál van, de a főváros azért nem írta alá, mert attól tartott, hogy a kincstárban lévő bonyolult úton ezt egy olyan a fővárossal szemben való követelésbe fogják betudni aminek következtében ez a 12 milliárdnál valamivel nagyobb összeg, ez a végén el fog tűnni abból adódóan, hogy beszámítják egy a főváros által vitatott adósságba. Most mi ehhez képest a különbség? Tehát, hogy A közösségi közlekedés kötelező feladat. Erről azt mondja az állam, hogy ezt a feladatot a fővárosi önkormányzatnak kell ellátnia a kötelező feladatok szétosztásánál arról is rendelkezik az államfelépítésének az alapelve, hogy ehhez forrást vagy forrást teremtő képességet kell adni adott feladat ellátó számára. Tehát, ha egy ad a kötelező feladatot egy ház kapja, akkor neki kell vagy normatívát adni, vagy valamilyen olyan lehetőséget, hogy pénzt tudjon csinálni ha ezt egy településünk inkormányzat csinálja, akkor számára kell normatívát adni, hogy olyan lehetőséget biztosítani, hogy ő ezt el tudja látni. Mi történik ebben az esetben? Ugye normatívát adok. Ad-e a normatívát a közösségi közlekedéshez az állam, vitathatatlanul papíron ad ez a 12 milliárd, ez minden évben a költségvetési törvényben van. Tehát egy már az előbb egy kormányhatározatról mondtuk azt, hogy nem teljesül, most ebben az esetben, egy törvény nem teljesül abban az esetben, hogy nem fizetik ki. Mi, ami félszünk, az, ami félszünk ebben az egészben, hogy 12 milliárd elutalják, de nem fog megérkezni a számlák. Mert? Mert hogy itt fog az a nagyon csúnya dolog történni, hogy nyáron mi azonnali jogvédelmet kaptunk a szolidatási hozzájárulás befizetése Igen. alól. Ezt az azonnali jogvédelmet megerősített az elsőfokú bíróság, megerősített a másodfokú bíróság is. De magyar kormány, aztól tartunk, és ezt talán ezt oldotta fel Szerkély Alexandrának a Facebook posztja, lehet, hogy naivak vagyunk, így hiszünk ebben, de hát valamit próbálkozni kell, hogy eljutalja a pénzt és beszámítja abba. Tehát nem Igen. fog megérkezni. Ugye nekünk meg megérkező pénz kell, tehát abban, hogy egy ilyen mint a váltóra mégsem fizethetünk üzemanyagért. Mit tudunk csinálni? Azt mondtuk, hogy azt a szerződést ebben a formájában nem írtuk alá, talán múlzsítottak ön, hogy még előtte írtam én egy levelet az miniszter miniszterhelyettesének, hogy, hogy így ebben a formában nem jó, de ha változtassuk rajta. Az a Így van. És, és a, bevittük a szerződést a a alá. Mi a különbség, különbség a kettő között? Az a különbség, hogy ezt a pénzt most akkor ne beszállítására érted? mi a különbség abban a papírban? Ez a különbség az jogszabályra, ezt vezettük át. De azt önök hogyan tudják átvezetni? Belejönünk hát a szerződésből, hogy fogjuk, a szerződésbe. Nevezetesen azt hogy? Hogy hozzánk érkezzen meg a forrás, és ne lehessen beszámítani. Mert hogyha az előzőben ez nem szerepel, akkor egyébként azt a kormány megteheti, így pedig nem tudja megtenni? Hát azt gondoljuk azt hogy persze mivel játszák ezt még nem tudjuk, de hogy mi azt gondoljuk, hogy ezt így aláírják, akkor nekünk ezt a forrást meg kell kapnunk, hiszen á, papír alapján is, B pedig az alapján is, mert a e, kvázi a kormánypát részéről megszóló legutolsó szerepül ezt megerősítette. Ha a Szentkirályi féle poszt nincsen, akkor önöket mi akadályozta volna abban meg, hogy ezt akkor is beleírják, mondván, hogy próba hát szerencse. Hát oké, csak akkor nem írják alá, mert ugye akkor az látszott a dologba, hogy akkor be a számítás felé mennek. Most, Most pedig aki? arra gondol, hogy azért fogják aláírni, mert a Szentkirályi alá... Elezett... Lássuk meg te. Nem, nem, is az aláírt, nem is az aláírt szerződés a, a, az értekesebb a dologba, meg nem is a kormányhatázat, meg nem is a törvény, hanem a vége a materiális valóság. <gül> Látszik-e az a számlán, hogy jött 12 milliárd, vagy nem látszik a számlán? Ha nem látszik, akkor tök mindegy ez a beszélgetés, amit most itt lefolytattunk az elmúlt percekben, mert akkor a materiális valóság nem erről szól. Ennek van-e határideja ebben a most általános. Hát ez év. Hát meg kell történni idén hiszen a 2025-ös van benne. Ami a trolipénzt illeti, abban a fővárosnak semmilyen dolga nincsen ilyen pénz. Mert ő, régóta nincsen, tehát ebbe várjuk. Oké. Okay. Megérkezik a közlekedési pénz, megérkezik a trolipénz, akkor még mindig ott van a szolidaritási. Tehát még van egy decemberi meg volt a probléma, ez a december, hát valószínűleg 18-19-én szeretnének inkasszálni a számolóknak. Az vége. Így van. Az kulcsfontosságú. Az abszolút. De ezek az előzőek is, tehát hogy most ne gondoljuk azt, hogy ezek ilyenből jönnek. Ilyen... Igen, csak ilyen... ugye az első a... kettőre Igen, elhangzott, igéret... ne, ne legyen úgy nézve, hogy ez egy cseresznyésztál, és akkor azt mondjuk, jó, ebből a trollit, akkor teljesítettük, akkor négyből egy az ezt, egész. Ezt ezt értem, valás. de az első kettőre kvázi ígéret van, függetlenül hogy ez egy meglehetősen furcsa dolog eh, jogszabályi környezetben, a harmadikban pedig pont az ellenkezőjét mondták, hogy hát arra nekik nincs kihatásuk. kihatásuk. lenne rá, de ők azt gondolják, hogy ez továbbra is jogos, miközben hát akkor bíróságon találkozunk ebben is, most nem tudok más mondani. De az, hogy a bíróságon mikor találkozunk, nyilván ez egy pertaktikai kérdés a részünkről. Oké, okay, mind a három teljesül, a harmadik az a csoda kategóriája, mert ez a, a kiszámíthatatlanságnak egy olyan csimbora szója, amit egyébként se az állam, se a főváros nem engedhetne meg magának, de látom a személyén, hogy ezekre a mondatokra most igazán nem bevő, akkor mekkora hiány lesz éppen a folyószámlán? De akkor ugye van a negyedik elem, a novemberben már inkasszált 6,3 milliárd, ugye az APIRS szerint ugye akkor egy-ekkora mínuszunk van a legvégén. Nézzük meg, hogy ez az első három elem teljesül-e, akkor a negyedikkel meg kell próbálnunk még számlákat áttolni december 31-ről január. Ugye erre el mondta, azt mondta, hogy csúnya szó, hogy tényleg nem szép, hogy kimozogni. Hogy lehet 6,3? Hát akkor ez kb. annyi, Oké, okay. hogy lehet 6,3 milliárdot ki? Mozogni? Ez likviditás. Ugye ez nem, nem arról szól ez a kérdés, hogy ezeket a számlákat nem kell soha kifizetni. Meg kell próbálnunk átütemezni, amit lehet. Forást bevonni pár de 33 milliárdot nem lehet Azt megoldani. én értem. De most a 20 milliárd se lehet Oké, 63 et lehet, 33-at nem. Ha vége kb. A 6 milliárdot a novemberi, akkor, akkor futunk még egyszer, hogy hogyan tudunk, egy pillanat, hiszen egy időpillanatról van szó, amikor nekünk forrásunknak kell lenni a számlán. És az időpillanat jól behatárolható, az december 31. Ezt én értem, épp. Ezt értem, a barátnak van egy kifejezése, hogy szívesen a mellényzsebemben lenne bizonyos tárgyalásoknál, vagy bizonyos beszélgetéseknél. Hadd kérdezzem meg, hogy érdemes lenne az ön lenni, akkor, amikor 6,3 milliárdot kell kimozogni? Ezt próbálják definiálni, mert ezt az elejét a kérdések nem értettem. Hát ugye az arról szól, hogy valaki szemtanulja lesz valaminek, aminek egyébként nem lesz szemtanúja, de őt nagyon érdeti az esemény. Én azt kérdezem, hogy amikor 6,3 milliárdot kimozog egy önkormányzat, Értem, amit mond, tehát, hogy ezek később ö, kifizetendőek, de az a dolog lényeg, hogy ez december 31-én ne jelentkezzen a számlán, és a nulla ö, ott lehessen, hogy az egy olyan ö, esemény sorozat e amit érdemes egyébként valaki érdemes lenne betekintést nyernie, vagy ez egy olyan műveleti sor, amit ö, egy kívülálló nem értene, hogyha látná azt, hogy előtte hát, hogyha ember. A arra gondol, hogy ez egy amerikai thriller kriminek az epizódjaként elférne, akkor rohadtul nem. Tehát ez biztos, hogy ez nem annyira izgalmas és érdekes, és nem lehetne látni futkosó embereket, és idegesen telefonáló személyeket, és az utolsó három másodpercben megoldandó problémákat. Tehát ez nem erről szó. Csináltunk ilyet már talán ekkora nagyságrendben, még nem, de közel Mekkor hasonló. Hát szerintem 20. 4 ben is volt egy, de minden év egy ilyen szempontból borzasztó feszes zárást igényelt, ahol tele voltunk bizonytalanságokkal. 24-ben úgy tudtunk zárni, hogy az utolsó pillanat, amikor nem voltunk biztosak benne, hogy megkapjuk a szolidatási hozzárulás aluli azonnali jogvédelmet, aztán megkaptuk, és nem inkasszált rajtunk az államkincstár. Volt olyan évünk, ahol szerintem 23 volt, ahol december... Tehát, hogy a naptári napok összecsúsznak, de kb. jól mondom, december 22-én 9 órakor telefonáltak a kollégák, a jogi csapat, hogy megvan az azonnali jogvédelem. 10 órakor telefonáltak a pénzügyes kollégák, hogy ennek ennyire leemelték a számlánkról a pénzt, és akkor most van még pár óránk, pár napunk, hogy az évvégi zárást megcsináljuk valamilyen módon. Tehát ezekkel a, e, már ilyeneket is láttunk nyilván azok látta, akkor még izgalmasabbak voltak, de most nekem az a kérdés a dologban, hogy ez a mínusz 33-mal kell -e szembenézni, vagy a végén az a novemberi sajnos már megtörtént ingasszóval. Minőségleg más a helyzet az egyik és a másik esetben. A minőségleg... Az egyik részben nincsen forgatókönyv a másik akkor esetben. Akkor a problémát nem lehet megoldani. Hát a 33 milliárdot, 20 milliárdot nem lehet megoldani. Magyarul, hogyha a szolidaritási hozzájárulás decemberi összegét leemelik, akkor kaput. Uh -huh. De akkor nem tudjuk megoldani. Ja. Vagy nem érkezik majd 12 tizenkét, akkor tudjuk megoldani. Én azt mond, de, de, de, én, én azt tudom önnek mondani, hogy arról beszélnek, hogy kiszámítható jogi környezet, és kiszámítható hétköznapi élet, az, amiben önök vannak, abban megegyezhetünk. Hát, illetve nem önök miatt, én ugye itt élek, tehát e, e, ez ügyben, ha valamilyen módon, de mégiscsak részese vagyok a folyamatnak, nem egy jelentős figura, de ez teljesen kiszámíthatatlan. Ez tehát, igen. Ez a nonsens kategóriája. Én csak azt tudom önnek mondani nagyon röviden, hogy van egy orvos ismerősünk a barátnőmmel, aki elmesélte azt, hogy Baleseti Intézet, hogy hogyan járnak külföldi orvosok csodájára annak, hogy milyen ötletességgel tudnak Magyarországon megoldani különböző műtéteket, úgy, hogy közben mondjuk négy egyforma csavarnak kéne lennie, de négy különböző csavar van, mert négy azonos nincsen, és mégis meg tudják oldani, és az illető meggyógyul, miközben egyébként a nemzetközi protokollban semmilyen módon nem fér bele, Hát ez maga az ügyeskedés kategóriája, de valószínűleg ön akaratlanul, amikor főigazgató lett, akkor erre is felesküdött. Most már tudom, igen. Ehhez képest ez a semmilyen Zsolt által beadott törvényjavaslat a Főváros Önkormányzat csügyének elkerülési szolgáló hitelnyújtásáról, szíves elnézést, ez egy bullshit, nem? Hát ugye ez 2025-re nem mond semmit, de 2026-ra mit mond? Mert ugye a tróli -e nem kérdeztem meg uh, Navras és Stibortól elég elnevítelhető módon, de itt arról is szó van, hogy amennyiben a főváros nem akar egyébként ilyen hitelt fölvenni, abban az, akkor is létezik, hogy a, a kormányhivatal megteszi helyette. Ez az egész, ez micsoda? Ez ugye a kormányhivatal is akkor tudja megtenni, hogyha ki nem fizetett bér van a rendszerben, tehát hogy valamelyik cégünk vagy intézményünk nem tudott bér kifizetni, mert nincsen likviditás ebben az esetben, és a főváros vagy az adott cég nem jelzi, hogy ez a probléma előáll, akkor a kormányhivatal egy hitelfelvétel, tehát azért csak úgy csak nem úgy lehet, nem. meg a végén alá kell írni a hitelszerződést, tehát azért ez nem lehet, ez az eljárást tudja elindítani a kormányhivatal helyettünk, de lezárni, a szerződést megkötni azt nem tudja. A, hát valóban ez 26-ról szól. Tehát ugye most miről beszéltünk az elmúlt időszakban? 2026. 2025. december 31-ét hogy kell megoldani? Ebben segít -e ez a törvényjavaslat, nem segít, hiszen ez 2026-ról beszél, vagy 2026-ban, ha problémád van, akkor ha lehántunk róla minden politikai maszzlagot, akkor a Magyar Fejlesztési Bank egy önkormányzat számára egy. hogyan nyújt, aztán el nekem, hogy tételezzük fel, hogy sikerül a nullát kihozni. Igen. Átmennek 2026-ra, vagy átmegyünk. Is. Jól beszél. Ehhez képest folytatódik az a hétköznapi élet, amiről beszámol, bejönnek az iparűzési adóbevételek, azokat x százaléban megtartják, a többi elmegy a kerületekhez, hogyan fordulhat elő 2026 folyamán, nem 2026. december 31-ét tekintve az, hogy ezt a jogszabályt alkalmazni kéne? Két, akkor azt, ha mi át fordulni rendesen, megérkeznek ezek a pénzeink, akkor ebben az esetben az éve elején, éve első felében biztos nincs erre szükségünk. Az, hogy utána milyen önkormányzati finanszírozási rendszer van mondjuk április után, az egy másik, nem tudjuk. Ez egy másik kérdés, de azért igen, csak ez nagyon fontos, Bocsánat. mert el kell jutnunk odáig. Tehát ugye a, hát addig, amíg az önkormányzati finanszírozási rendszer kapcsán valami változás uh -huh. biztos, hogy lesz. Hát, ugye Gémesi György polgármester, mint a Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke pár napja mondta, hogy 30 településen van ki. Erre azt mondta most Navas és Tibor, mert volt kérdés, hogy ez 1 százalék morséga. Ez, ezt én értem, de... Most, azt én Igen, ezt értem, mondjuk azt a 30 területet, és kérdezzük meg, hogy ennek is az a véleménye, erről nekik, hogy ez így oké. Okay. De azért mégiscsak probléma van láthatóan a rendszerben. Valószínűleg uh, a miniszter urat nem uh, uh, szólítanak meg folyamatosan az önkormányzati szövetség és nagy nagyvárosok hogy tárgyaljunk, mert nem jó ez a, a szolidaritási hozzáállás rendszere, és valószínűleg, hogyha ő ezt nem érzékelné, hogy ez itt probléma, van, akkor nem mondaná azt, hogy a választások után mindenki megy. Ebben tökéletesen hát igazon. Azt árulja nekem, hogy az jól érzékelem, de az is lehetséges, hogy ő ezt mondta, és egyszer csak visszamondom azt, hogy ha egyébként 2026-ban hasonló helyzet állna elő, mint most, akkor ez egy kiterjesztett folyószámla, hitelre alkalmas lenne ez a magyar fejlesztési bankáról. Valójában ez arról szó. Szkét... Ez ugye annyi probléma van vele, hogy egy banki finanszírozás az kiszámítható, hát ez meg... mert tudom előre, hogy mennyi a kamat. Itt nem. Tudom, hogy mi a fedezet, tehát mit el tőle. Ja, és meddig tart a futamidő. Igen. Ebben az esetben ez a három nem ismert, hanem ezt mondja meg egy kormány... kormányhoz. Igen. Ez nagyjából ugyanaz a szellem, mint amiről az elején beszéltünk a Facebook posztban. Aki számíthatatlanosság szelleme. Ennek a jelentőség egyébként, tudom, hogy nincs praktikus vonzata most. De ez tízes kell, hanem tízes, amiből a nép, nem tudom, hogy mi az, mi, mi az amit megért. Tehát, hogy van egy olyan uh, kölcsönfelvételi lehetőség, egy olyan hitelfelvételi lehetőség, amelynek a részleteivel kapcsolatban semmit sem mond a jogszabály, uh, és azzal szembesíti a Fővárási Önkormányzatot, hogy az akkor kell szembenéznie vele, amikor éppen egyébként... Uh -huh. uh, ez így van. Neheztelt, mert e, nem volt elég kérdés a hatérbeszélgetésen a jövő heti, e, de az idő is letelt, úgyhogy szerintem... most lesz. Most... Egy költségvetést akkor tárgyal meg egy fővárosi közgyűlés, hogyha egyébként reménye van arra, hogy a 2025-öt úgy fejezi be, hogy ez be kell fejezni, ezt jól feltételezem, ugye? Hát ezen alapszik persze, hiszen hogyha nem, akkor teljesen instabillá válik, de hát úgy kell tennünk, mint hogyha elhinnénk azt, hogy a kormány tartja a a Igen. Beleértve, hogy Latorcai Csaba ennek a jogszabálynak az elfogadása akkor, amit ugye semmilyen Zsolt terjesztett be, azért szintén olyan mondatokat mondott a héten a fővárosi vezetés tevékenységéről, ami azért nyomdafestéket csak mérsékelten tűr hogyha az a megoldásnak a része, hogy ezeket végig kell hallgatnunk, akkor végig hallgatjuk ezeket. Záró kérdés, az öntudata az hogyan van? Tehát ugye jól viseli egyébként azt, hogy mindezt el kell viselnie annak érdekében, hogy a főváros likviditása megmaradjon? Melyik részét? Te ezt a kiszámítatatlanságot? A egy... kiszámíthatatlanságot, a kommentárokat... A kommentárokkal nem foglalkozok. A kiszámíthatatlanság az nyilván az rosszabb, mert az ember, vagy legalábbis én úgy vagyok összerak, hogy próbálom mindig a racionálitást keresni a, a lépések mögött, még akkor is, hogyha az a nem az én e, rendszeremben racionális, hanem a másiknak a, a szempontjából, és amíg ezeket a racionális elemeket megtalálom, addig e, nyugodt vagyok. Most azért nem vagyok annyira nyugodt, mert nem feltétlenül értem, hogy mit csinál ebben a kormány a saját e, logikája alapján. E, Nyilván a kiszállítottalanságot, mindenki valószínűleg rosszul viseli, főleg, hogyha ennyire szembe jönnek kemény, várható események, ezért ez egy nehéz rész dolognak, de hát ebben élünk most már hat éve. Mindig van egy utolsó kérdés. Ön ma 2025. december 12-én mit valószínűsít, sikerrel veszik -e ezt az akadályt december 31 i helyé félig? Kormány ezt a négy teljesíti-e? Ki tudja, lehet, hát, hogy egy... Te egy 50%-esítod. Nem többet? Nem. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm.